Oefstuk 6 By die huis van Elisabeth aangekom, het Miriam dadelijk bedeesd aan die deur geklop, soos by die judeers gebruiklik was. Maar toe Elisabeth die bedeesdige geklop gehoor het, het sy gedink, Wie klop daar nou so buitengewoon sag? Dit sal wel een kind van die bieren wees, want my man kan het nie wees nie. Hy wag nog in die tempel op die verlossing van sy stomheid. My werk hier is belangrik, het dit nou onderbreek ter wille van 'n ondeende bierkind? Nee, dit doen ek nie. Dit is werk vir die tempel en dit is belangriker as die onhebelikheid van een kind wat weer niks anders wil doen om my soos gewoonlik vir die gek te hou en uit te lach nie. Daarom bly ek maar fijn by my werk en laat die kind maar klop. Maar Maria het nog een keer geklop en die kynke en die se skoot begint te spring van vreegte en sy moeder het een sachte stem vanuit die streek van waar die keinkie gespring het gehoor en die stem sê, moeder, gaan vinnig, want dit is die moeder van my en die meester, van my en die Elohim wat daar aan die deur klop en die in vrede besoek. Toe Elisabeth dit gehoor het, Het sy dadelijk alles neergewerp wat sy in haar hande gehad het en na die deur gehaard loop om dit vir Miriam oop te maak. En het aan haar, soos gebruiklik, dadelijk haar seen gegee en haar met opa arms ontvang met die woorde, O Miriam, geseende onder die vrouwe, jy is geseend onder alle vrouwe en geseend is die vrug in jou skoot. O, Mariam, my reinste maagd van Elohim, hoe verdien ek hierdie groot barmhartigheid, dat die moeder van my meester en my Elohim besoek? Mariam, wat niks verstaan het van al die geheimsinnige woorde nie, het aan Elisabeth gesê, Ach, liewe niggie, ek kom maar net in vriendskapelike besoek aan jou bring, wat sê jy toch dan dinge oor my wat ek nie verstaan nie? Is ek dan werkelijk al swanger, dat jy my moeder noem? Elizabeth het Miriam geantwoord, Kyk, toe jy vir die tweede maal geklop het, het die kynkie wat ek onder my hart dra, van vreugde begin spring, en hy het my dit alles vertel, en hy het jou al by voorwater my skoot begroet. Miriam het opgekyk na die jimmel, en gedink aan wat die aardsengel Gabriel aan haar gesê het, hoewel sy niks van dit alles verstaan het nie. Sy sê, Oe groote Eloi van Abraham, Isaac en Jacob, wat het u toch aan my gedoen? Wie is ek dan, dat alle geslachte van die aarde my salig sal prys? Maar Elisabeth sê, Miriam, uitverkoorne van Elohim, kom in my huis en neem iets ter versterking, dan kon ons daarna verder praat en Elohim saam loof en prijs met ons hele hart. Miriam het dadelijk vir Elisabeth na binnen gevolg, geëet en gedrink om haar te versterk en het toe baie opgeruimd gevoel. Elisabeth het Miriam oor alles uitgevra wat sy in die tempel meegemaak het as pleegkind van die meester, hoe en wat daar alles gekom het. Maar Miriam sê, dierbare negie, Ook jy is deur die meester besonder geseen. Hierdie dinge is te hoog vir ons, en ons vrouwe doen daar nie verstandig aan, om oor sake te praat wat deur Elohim voorgehou word, aan slechts die seens van haar aar nie. Daarom is ek van mening, dat ons vrouwe die godelike dinge moet oorlaat, aan Elohim en aan diegene wat hy daartoe aangestel het. Ons moet nie daar oor nadink, of ons daar oor bekommer nie. As ons Elohim maar bo alles lief en ons aan sy gewaide geboie hou, dan lewe ons geheel volgens ons stand. Wat meer as dit is, boer tot die verantwoordelikheid van die mans, wat die meester daartoe geroep en uitverkies het. Ek denk, liewe nigie, dat dit so goed is. Laat my dis nie oor die tempel praat nie, want dit word daardier nie beter of slechter nie. Sodra die meester dit nodig, ach, sal hy op die rechte ty die tempel sekelik tuchtig en verander. Elisabeth het in hierdie woorde die diepe nederigheid en beskydenheid van Maria herken en sy het aan haar gesê, Ja, jy is werkelijk vervol met Jahwiese barmhartigheid, met sulke gesinthede moet een mens wel Jahwiese hoogste barmhartigheid vind, want soos jy praat, kan alleen die suiverste onskuld praat, en wie daar volgens leef, Leef beslis gerechtvaardig voor Elohim en voor die wereld. Miriam antwoord, Wanneer ons op die korrekte weise lewe, is dit nie ons verdienste nie, maar die van die meester en dit is barmhartigheid. Wie meen om in gerechtigheid te lewe uit omself, leef sekerlik allermins rechtvaardig voor Elohim. Maar wie steeds sy skuld teen door Elohim beken, leef rechtvaardig voor Elohim. Maar hoe ek self leef, weet ek nie. My lewe is sywer barmhartigheid van die meester. Daarom kan ek ook nie anders as om die meester voordierend lief te hee, te loof en te prijs met al my krachte nie. Is jou lewe soos myne? Doen dan net soe. Want die meester sal daar aan meer welgevalle hee, as wanneer ons met mekaar oor die toestande in die tempel sal praat. Elisabeth het baie goed gemerkt dat daar een godelike geest van Miriam uitstraal. Sy daarom opgehou om vraag oor die tempel te stel en het daar self oorgegee aan Javese wil, terwyl sy hom geloof en geprys het. Al dis het Miriam nog drie volle maande by Elisabeth geblei en het daar gedienstig met alle huishoudelike werkzaamhede gehelp. Intussen het Jozef ook sy bouwerk voltooi en net met sy seens na die huis teruggekeer, waar hy nou sy klein stikkie grond, wat weliswaar net geheer het, bewerk het. Maar op 'n aand het Joosef aan sy oudste seen gesê, Joel, maak vir morgen ochend my last hier gereed om te ry, want ek moet vir Mirjam gaan haal. Die meisie is nou al byna drie maande van die huis al weg, en ek weet nie hoe dit met haar gaan nie. Al is sy ook by die vrou van die hoopriester wat stom geword het, kan die mens nooit weet of die huis gevry waar is van alle versoekinge van hom wat Eva verlei het nie. Ek wil dus moore daarin gaan en die meisie terugbring, so dat die seens van Israel nie met der van my kwaad sal praat nie en die meester my sal tichtig, omdat ek nie goed genoeg vir haar gesorg het nie. Joel het gegaan en gedoen wat Jozef van hom opgedraai het maar nauweliks was hy daarmee klaar of Miriam staan al voor die deur, groet Jozef en vraag om of sy weer in sy huis mag word. Jozef, volkome verras dier die verskyning van Miriam, het dadelijk aan haar gevra, Is dit werklik jy, ontrouwe huisgenoot? Miriam sê, Ja, dit is ek, maar ontrouw is ek nie, want graag wou ek lang alweer teruggewees het, maar ek durf nie alleen oor daar die bosreike geberg te gaan nie, en hy stier ook niemand om my te kom haal nie, ek moes dit so lang wegblij, maar daar kom drie leviete by die vrou van Zachariah op bezoek, en hulle het my toe, hulle na Jerusalem terug gaan, saam geneem, hulle bring my tot aan die grens van die grond, sien my, en die gesin, en gaan te verder op hulle weg en ek kom vindig na u terug, my liewe vader Joosef. Hoewel Joosef graag iets wat met Miriam wou geraas het van wie die lang wegblij, kon hy dit nie oor sy hart kry nie, want ten eerste het Miriam sy stem sy edele hart te veel ontroer en ten tweede het hy hom skuldig gevoel omdat hy Miriam nie vroeger dier een boodskapper laat haal het nie. Hy laat die meisie dus na homself kom, om haar te sien, en die meisie spring na Jozef, en liefkoos om, soos onskuldige kinders, dit gewoonlik met hulle ouders, en ander weldoeners doen. Dit het Jozef jewig ontroer, en van diepe vreugde vervul, sê hy, kyk, ek is een arm man, en al bejaard, maar jou kinderlijke liefde maak, dat ek my armoede en ouderdom vergeet, Die meester het jou aan my gegee om my daarmee groot vreugde te bezorg. Daarom wil ek ook met vreugde gaan werk om aan jou, my kindjie, 'n goeie stuk brood te gee. Met hierdie woorde loop die trane oor die ou man se wange. Maar Miriam droog dit behendig af en dank Elohim dat hy haar soe 'n goeie pleegvader gegee het. Op hierdie oomblik as dit vir Joosef asof daar besalms gesing word voor sy huis.